Book 2 69 69 69 brauchen wollen brauchen wollen Ich brauche ein bett ich brauche ein bett ein erm ich will schlafen ich will schlafen gibt es hier ein bett gibt es hier ein bett ich brauche eine lampe ich brauche eine lampe einkra ich will lesen ich will lesen muss wahr gibt es hier eine lampe gibt es hier eine lampe telefon ich brauche ein telefon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 ich brauche einen computer einesel e mail ich will eine e mail schicken ich will eine e mail schicken computer gibt es hier einen computer gibt es hier einen computer